Hm. Lebo aj to som to už videl, plus minus na tej ja, slaňbe bratovej. Oh, Asi aj. plakal? Najskúč sa no, vyživel. Ono oh, všetky je emo emočné, prejavy má. No. Celú škálu. Co je Co? To je dobré. To je schizofrénia, presne. Okay. Môžeme páni a dáma, a dámy? páči. A ne, <laughs> a ne Ale tebe vždyť tak ja za to <laughs> Dobrý večer, vítam všetkých poslucháčov obývačky Rády Bunker, vítam všetkých hostí dneska u nás v obývačke špeciálne Portviša a ešte viacej špeciálne Nekultúru. Čaute. Budúčne, čau, dobrý čau. večer. Ahoj. Pánstvo, ja vždycky rád začínam s názvom kapely a Nekultúra je názov, ktorý máte len krátko, krátko uvozovka, alebo ako u vás je <laughs> celkom dlhá história. Predtým ste mali veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý názov, masová onania, neosvedčil sa vám, prečo ste prešli z toho? Masová onania bol dobrý názov, len o to sme mali akože také väčšie ambície, že s tým asi moc by sme sa nikam nedostali, o, tak bol taký tlak troška, akože podľahli sme takému tlaku, že Tlak médií názov, tlak to medie, medie, medie, nie, tak ale... Manželky a takýto. Také, také vulgarné. Tak manželky vtedy ešte neboli, no ale. Čaká, vy máte, máte štýl neprispôsobivý punk? Neprispôsobivý punk. Či to začalo až, až tou nekultúrou začalo ten neprispôsobivý Tak ono punk. je to stále masová on a sa volala jeden album od nekultúry, potom ešte... A ešte sa možno premenujeme náspäť na masovú unanímu. Mm -hmm. Teraz by to bol zaujímavý marketingový mm -hmm. ťač, určite? Á, to tak. Aj. Bude hlasovanie aj, aj ako verejné hlasovanie? Asi to tak. Na internetové. Interné? Internet? Ja že internetové som myslel, že, že na internet to dáte. Bude stále. hlasovanie o tom, aké bude hlasovanie vrátime, vrátime sa v sa Váňu, zapíš to do zápisu. No, na bazóne ste sa zaregistrovali v 2007 ako, ako kultúra. Ale začali ste ako nekultúra skôr? Kedy to bolo? A ako masová urania vznikla v 99. a od vrky 2001 vznikla nekultúra. Ale aj to bola taká náhoda, že um, ten nazov nekultúra prišiel len tak, lebo chodieval k nám doskúšobný taký chlapík, čo roznašal noviny. A, ten povedal, že je to také nekultúrne, že mi tak ako preskakuje hlas a že to je také zvláštne, tak potom tak sa premenujeme nekultúrne. Ono to ne, bolo také spontánne, že nebolo to, že, ne, že sa nám nepačil ten mm -hmm. názov masová onania, ale už to bolo tak zasadené v nás, že, že, že raz to zmeníme. No. Že bolo by to treba zmeniť. to bol vlastne masová onania, bol taký pracovný názov zatiaľ. No. Mm -hmm. Že nebolo to, nebolo no, to je, ustanovené, ešte. S tým sa ešte rátalo, že sa to zmení. Ale si spomínal, že dali ste názov albumu, čiže mm. stále sa vám to ľúbilo tým pádom, že stále si to chceli ano, dávať. Ale... Ano, ano, tak... ako, že... <laughs> Zaradilo nás to na scéne presne tam, kam sme chceli. Tam nasovalo. Vy celkovo máte aj narážky na, na, na tento druh žargónu. Napríklad punkové cecky. <laughs> Ako, o, ja som vám to spomínal predreláciu ešte, že ja som si to predstavoval ako nejakého tlstého chlapíka, ktorý je napitý z piva, no. a <laughs> má no. akože tie pánkové cecky, že akože tie pivové pánkové cecky, ale ako v tom texte je jasné, že to je žena. Kojí pivo. <laughs> Kojí pivo, no dobre. Ale na toto sa vás chcem spýtať, že ke, uh, vznikla tá pesnička na základe nejakej skutočnej, uh, skutočnej udalosti, že sa vám to stalo na, na koncerte, že, nejaká baba sa tam akože vyzliekla v no, Horebeza, alebo čo? Videl, videli sme Šeličovo, ale <laughs> <laughs> za tie roky, či, už, keď tu spomínaš, no, že od môj, môj, 90. rokov vlastne radeno, tak to už... Moj manžel, keď to... som povedal, že to je fikcia, tak zostaneme pri tom. <laughs> Jasne, náhodou by to počúvala. Je to, je to tam. Jako, že bola to, že, Takže pesnička ne, nebola inšpirovaná skutočnou udalosťou, ja. dáme to do tej noviny. aj? Inšpirovaná bola, ale... Ale, <laughs> ale neskutočnou. Dobre, vy ste neprispôsobivý punk, už som to spomínal. Uh, ten punk, to je, je to taká akože obohradná platná otázka. Je podľa vás punk mŕtvy? Aho. Nie. Podľa to čo to znamená, že mŕtvy. Punk. Punk neni mŕtvie, punk no. to bude stále podľa mňa. Tak Aj, nebo... ako ist, istý protest. To tu bude stále. Ako tá ide a bude, ja si myslím, teššie. Hmm. Určite sú nejaké vlny, že to ide hore a dole. závislosky cel, celkovo civilizačné, čo sa deje. Čiže keď hovorí, že ide, ide to hore a dole, keď to porovnáte s tými 90. -tými rokmi, tak... Teraz je ten punk, na aký úrovni? Je skôr hore alebo je skôr dole? Ja si myslím, ja. že tá myšlenka a toto všetko, že to je stále to je rovnaké. Uh -huh. A že aj to stále rovnaké bude. Punk, minus. punk v podstate vždy bol sociálna kritika, dá sa povedať. No, no. Čiže myslím, že stále to tam zostalo, že stále je no. je, je čo kritizovať. Myslím si, že teraz ja si myslím, je to... Asi že skôr... to je dôležité, aby boli tí, aby boli pankové kapely, aby bol ten názor, podľa mňa je dôležitý. Mm -hmm. Aj v tej hudbe, aj vo všetkom. Že to není to mŕtva hudba. Aj keď je to menšinový žáner, ale o hudba celkovo panková aj o názore. A... To nikdy nebude mŕtvej. To je jasná vec. Lebo nebude to mŕtve, si myslím len preto, lebo to nen, nen, není to len hudba. Že je to aj postoj životný. Stále to... je v tom ten názor. No jasné. jasné. A keď porovnáš, alebo teda, ako to je otázka na všetkých, keď porovnáte uh, tých, keď sa vy boli mladí pánkáči a teraz si ich porovnáte s mladými pánkáčmi, je v tom nejaký rozdiel, alebo teda určite v tom je nejaký rozdiel, alebo, je, ale v čom vidíte ten rozdiel? No tak rozdiel bol aj taký, my sme to mali asi také väčšie dobrodružstvo. Asi, to také. Aspoň ja to tak vnímam, že sme... Nebol to taký prebytok mm -hmm. aj tých akože, keď sa, čo sa imiču týka tých doplnkov a všetkého, sami vyralbali, všetko. Myslíš, že teraz je to mm -hmm. že myslí, že teraz je vnáči... pre niektorých mladých punkáčov skôr nejaká poza, alebo... alebo... Je, často je aj to, často je aj to, ale ja si myslím, že aj to je dobré, mm -hmm. lebo takisto to je nejaká forma protestu. A... To je super. Tak zvláčim sa, sto, stotočne to toto chce ma vyvolávať aj pozresné. To je, chcem, ja som to akurát minul na vode, že, že to je jedno, či to je len, nie, že ne, nie je to jedno, ale keď to je aj ako imidžovo iba, že ten človek Ne, to že oza. je to tam, je to tam. Nemusí to byť automaticky voza. Samo páči ale... estetika tomu človeku, že chce tak vyzerať. To môže byť jedna vec. Len Paolo, ty si spomínal, že vy ste si vyrábali e, sami tie veci. Ve, že teraz asi sa k tomu dostanú aj ľahšie, že možno aj v tom je to také, že vy ste si to možno museli nejakým spôsobom vydobiť alebo no, čo? No, ale však to tak aj vyzeralo. <laughs> a tak ty si schopný s ručný, s kožami vyrábaš nožíky <laughs> a iné veci. Takže to asi tie tvoje boli išli na dračku potom, však? Vyrábal si asi no, pre nich, ne? Ne? Sme si ako obyčajné kanady vojenské, predieravili, odstrihli tú kožu tam hore a dali našnúzky a hotovo. A takéto somariny si vyšívali tie nápisy tých kapiel. Poznali určité vácieri, čo tu sedia starší. <laughs> Aši, akože to je, ja si myslím, že... Je to vždy zaujímavé počúvať e, punkových pamätníkov, jak rozprávajú o takýchto veciach, lebo akože to je... a tak to nebolo len v punku, to bolo aj v metále, to bolo aj všetkom. No. Mm -hmm. Kde okay. ja. sa stáli tí nášivky, ja, tí som mal Punkové aparatúry a gitary. A, také... a rebelia, no, tak to... autentický to... zvuk tým pádom? E, to bolo dostupné, sa využilo. Tak, tak. A v tých, v tých 90 -tých rokoch? Dám toto, to do toho. Čo bol vtedy taký m, najväčší highlight pre kapelu? Čo mohli vtedy v 90 rokoch dosiahnuť ako pánková kapela? Ja si pamätám, že my, ja som mal taký cieľ, teda ako že hudu mi že náhrať nejaké demo nejaký. Uh -huh. Asi, čo to bolo tak všetko? Uh -huh. Že vtedy že vlastne to bolo. Náhra, hra, ako, taká do <laughs> také dobrodústvo, že má na tú, na tú vlastnú kazetu nejakú. Uh -huh. Ak novia... si povedal, že má tú kazetu, to je ešte, to je tam veľmi zálej nové, že, že má tú kazetu. No áno, však na to no, si potreboval no? proste štúdio, nejaké peniaze a tak, teraz si to nahráš hoci kde za doktoru niečo. Aj doma, jasno. No? Do, presne, ako si povedal, kdo má na to financie, tak si to nahráj doma a kto má menej financie, ide do štúdia práve, čo ako vtedy bolo, že keď sa mi podarí, tak akože... No a teraz v tejto dobe, čo je highlight pre, pre pánkovú kapelu? To Dostať sa možno na nejaké festivály alebo na takéto hrad, lebo kopec kapel nemá kde hrať. Nie je teraz asi tak veľa koncertov, že? Týchto, Není. týchto pánkových. Není a na tieto festivály sa hrozne ťažko dá dostať kopec kapiel s tým má problém. Myslím si, že nie je. Nie je ale aj ostatných skupín. Jasné. No celkovo počet koncertov, alebo teda návštevníkov koncertov vyšel dosť dole. Akože pravým s príchodom pravým, internetu postupne. Lebo toto si pamätám, nie som najmladší ani najstarší, ale pamätám si, že 15 rokov dozadu bola viac ľudia doma si nepozerali telefón alebo ani čo. Išli von a žen... si hoci čo, čo bolo. Ľudia spoločen spoločensky žili, no. Vlastne, čo nemusí byť, že pozitívum, pozitívne, je to fakt proste, je to také. Určite toto išlo dole určite. No a keď sme sa dostali k tým konceptom, tak kde vás vlastne môžu ľudia teraz vidieť najbližšie? Najbližšie... Treba mysleť na to, že tá relácia sa odvysiela mesiac, e, cca po, po nahrávaní. Však na najbližší mesec ani koncert nemôže. Neznam <laughs> čo tam je skôr, či sú tam tie garaže alebo... Alebo tie pankači. Ten koncert na garažach 27. 7. 7. 7. Tak to je asi najskôr. V Bratislave. Tak to bude super aktuálne vlastne. Uh -huh. No a hm. potom vlastne pankači detom to sú od 28. Hm. Augusta, Augusta do 28. Augusta a do 1. septembra trvajú, tuším, že... Dúfam, že to hovorím presné. No. Však prípadne si vás ľudia môžu nájsť na Facebooku, okay. asi hlavne tam, či neviem, či používate nejaké iné sociálne asi, asi hlavne, hlavne na Facebooku. Facebooku a môžu sa, môžu sa tam zastaviť. A keď ste už spomenuli tých pánkačov, deťom, ja som sa vás na to chcel spýtať, lebo vy sa na tejto akcii, takú, Viackrát e, sa tam už čak. vystupovali, áno. A čo pre vás vlastne táto akcia znamená? Lebo tako, vyzerá to ako dobrý koncept, že, ako, ja, že má to dobrého ducha. Je to vlastne jediný festival, taký väčší, na ktorom môžu také kapely, ako sme my hrať. Takže... A tak vy ste hrali je aj na Top Feste? Je to hrali sme aj na to Feste a ešte výborná akcia býva Happy Punk v novom meste. A tam asi tak každý druhý ročník plus mínus. Ešte sa vrátme k tým pánkačom, deťom. V čom spočíva vlastne to deťom na tomto festivale. No, no je kompletné celý výťažok z toho festivalu, kde je pre chore deti. Mm -hmm. no. Čiže vlastne je to benefíčný Je to, je to ben beneficia Neberete za to no, žiadny no, honorár, no, je no. to čistokrme, no. čistokrme dobročinnosť. Áno, ešte bolo tak, že tí prvé, prvý krát, keď to bolo, tak nám dali niečo na cestu alebo tak, ale teraz už ani cestovné, nebereme nič, tak už to ani neriešimo. Vlastne už posledné dva ročníky som sa ani nestaral s organizátorom. 33 idieš odvora. 33 idíš preč. Nevieš na ktorom stage máš hráť, na niektorý doješ. Čistá anarchia. Ale... No, ale tak vykokný názdor, čau, Ideme domov. Dohráme. To je nové, no. Nedávno ste vydali EP, neprispôsobivý punk. Dnes sa spomínali, že jedný prispôsobí aj v tom, že ste ho vôbec nedali na žiadny nosič, mm -hmm. kde ho ľudia môžu vôbec nájsť, keď na nosiči. A ako sa volá a, tá stránka? Hodili sme to na Bandcamp, to je mm -hmm. taká stránka, kde, kde si človek môže určiť sám, že za koľko chce predať skladbu, alebo album. my sme to dali zadarmo s tým, že keď sa niekto prispieť, prispieje a veľká časť z toho ide tej kapele. Není to jak nejaké vydavateľstvo, že kapele sa dostane maličko. A človek si to môže stiahnuť ako chce, buď v mp alebo aj takých tých audiofilských formatov, dá sa to prehrávať rovno zo stránky a potom samozrejme na YouTube je to hodené. Mm -hmm. jo, ako Bandcamp poznám to je, podľa mňa to bolo asi najlepšie voľba, fú, je Funguje to dobre v tomto, v tomto no. financovaní, že, že keď chce si kapela si určiť cenu ako chce vie si to nastavovať, alebo aj fanušik si povie, že dám im aj keď nechcú. Ale <laughs> <laughs> hey, hey, ja, vyslovene akože... Je tam dobre to, že môžeš si to stiahnuť v rôznych formátoch, keď chceš mať vysokú kvalitu, stiahneš si to vo formáte flak, teda ako, má to áno, veľký blokú, blokú. objem, ale, ale flak je v podstate cd kvalita, dá sa povedať. Takže. No a čo môžu, čo môžu na tomto EP ľudia nájsť? Čo, čo tam je tam nejaký, nejaký spektrum mm. textov a hudby? Také zvuky sú tam. Zvuky. Sú tam zvuky? <laughs> zvuky za peniaze, <laughs> <laughs> aj, aj. Pre nás ako, my sme si týmto spravili takú radosť. Ako, týmto epičkom neprispôsobí, pak my si urobili takú radosť po dlhšej dobe, lebo sme mali... A, mali sme dlho chorého bas ktorý nakoniec aj zomrel. Tak sme to dali znova dokopy ako partia, starí kamoši, tak sme mali také pázy aké to bolo a tak sme si teraz urobili takú, takú radosť, že sme nahrali také neprišpôsoblivý punk. No, myslím, no, to čo, jasné, je. Bolo, bolo, to, bolo to asi pre vás ťažká chvíľa, bolo to Myšo. je tam aj jedna pesnička ako, jak sa hovorí, že na jeho počes, že pre všetkých, čo už sú, nie sú medzi nami. Mm -hmm. Je to také, tak všeobecne brána tá piesnička, ale je to aj... Čiže svojim spôsobom ste to venovali a jemu, dá sa povedať. No tak, tak som, to, tak som tú piesničku robil, ale mm -hmm. tých kamošov už je bohužiaľ viac, čo už sú není medzi nami, no tak. Snažil som sa tam si spomenúť aj na tých ostatných. Jasne. Čiže, treba si to vypočuť a treba to celé precítiť. A, ja, keď už si spomenal tie texty, dám to teraz troška do takej, na takú štitnejšiu notu, e, pesnička Recidíva. A, bol, je, tento, alebo takto, je tento text inšpirovaný určitým bezmenným motorkárom, ktorý pri mníchovej lehode spadol z motorky. A, a, áno, celonoc zavíja. Áno, áno, je, to, je, to tam, je tam tá veta. Ale tá, je to inšpirované aj ako skutočno, skutočnými udalostami, táto pesnička. Čiže tentokrát to nie je fikcia. Lebo my, ono to nikdy nie je až taká úplne fikcia, to je taká polo. Poloemocionálna zvracanina. Ja, Môžeš o tom rozprávať? Môžeš rozprávať do skutočnej dlhosti? Je, toto môžem. To kľudne. Ja som ako abstinent od alkoholu 14 rokov, nepiem. Je to vlastne o takom pošmiknutí. Vlastne aj Michal bol abstinent. Kamoš, takže skapeli. Ale tak... Vlastne... tak, tá recidíva patrí, tá recidíva je tam aj myslená, že sa človek pošmykne a dá si za pohárik. A len, je to nebezpečné v tom, že nesmie byť veľa tej recidívy, lebo potom sa už nikto nevie, že kedy je tá recidíva bude posledná. Tak to není až na takú veselšiu tie. No tak vidíš, zase si má dal dole, no. <susur> Čo mohlo na to povedať? No dobre, tak to dáme ešte do úplne iného. Daj Mo, dúfam, a to bude veselé. No možno. <coughs> tak čo považujete za váš najväčší úspech na, na pánkovej scéne? Hm. No tak nedávno sme sa dostali, bola od nás samostatná relácia na Českom rogládiu a bola to len relácia ako o nás, tak to bola taká, taká pocta odmena za, za tie roky hrania. Mne sa to vie, že akože, takto to tak to, to je také že? A možno aj to, že kapela stále funguje. No aj to. No inak, akože vy ste, si myslím, celkom meno, čo sa týka pánkovej scény, takže bola by to škoda, keby ste to zabalili, si myslím. O, takže tak len to tak považuješ to. teda, že? Za, za takú čerešničku. Čo sa, takže tak tak áno, na, na, tak na to Máme s toho radosť, lebo e, reláciu za Pixa z Vysaceho zámku a tak je to aj taká podsta troška, lebo je to aj moja obľúbená kapela, aj Michalova obľúbená kapela to bola, tak mám z toho takú radosť, že, že sa mu to páči aj jemu. Mm -hmm. No a mm, keď si spomenul teda Vysací zámek, tak čo je, čo je pre vás taký pánkový vzor, alebo čo boli pre vás zory, keď ste ešte začínali, by som povedal. Možno, že to neboli ani pankové zory, ale skôr, že, že čo boli pre vás hudobné zory, asi tak by som to dal. Ja by som.. Začnem z tejto strany. Fúha, to neviem, či to bude s pankom niečo. Ale v podstate vlastne, hej, už tam bola nejaká ta irvanka a také veci <coughs> v začiatku a ja som potom išiel úplne iným <laughs> Čiže tam boli aj také veci, že aj cez metal, aj cez frenka zapú, aj cez všetko možné. Mm -hmm. Kdečo. Ja, ako keby si povedal dýchovka, tak by som sa tiež nečudoval, lebo však ako v princípe ten rytmus je tam no, dosť podobný, len no, cítiť no, nie, tu nie tu je iné. Skôr, ja, um, na tí <laughs> <laughs> Na Ja sa to ja a... ja teraz nahrávať s jednou hudovkou, kapelou. ktorú ja na to narážam. No, takže. Ja. Dobre do, dopadlo nahrávanie? No, dobré, Boli by... ste s tým spokojní? Oni akože však... On mený abstinent. On <laughs> <ne>. <laughs> tak preto môže hrať ľud, Áno, Výchovky môže hrať, preto to je jasná vec. Takže to bolo také, no. Oni teda nemali bubeníka, alebo teda majú bubeníka, len... On v tom štúdiu proste to tak nevie zahrať, tak... No dobre, a tebe nerobí problém zmeniť to cídenie? On ho nemení. Aj. Tak práve, že ja som povedal, že tam ten rytmus je stále... Je ten istý. No, len... no, tam je to proste... Tam bol skore problém ten, že keď mali 14 pesničiek, tak čo tam obmeniť, akože. Tak akože ja som to nadhodil aj preto, lebo ja som chvíľu z, e, v dýchovke hrával. Ja. A tiež som hrával na bicích. A keď som odišiel, tak potom tam išiel jeden chalanisko, ktorý hral v takej kvázi pangrokovej kapele. A mu trvalo asi tak... 2-3 týždne, kým, mm. kým si zvykol, že, že do toho nemá tak páliť, yeah. lebo oni boli z toho troška ohľuchnutí vtedy. No. No. To môže skoro je o tom, no. o tom údere teda jasne. Ale no, hento, no. hento veľmi dobre poznám, čo si spomínal, že vymysleť to, ak yeah, no. sa tato... pritom nezaspať, že aby... raz stalo dokola to isté. Je to tak jednotvárne, aby to proste nebolo. No na to tam ten činiel, ne? Všetko záchrán je činiel. A dvojúdery, dvojúdery. Musíš dávať dvojúdery. <laughs> to je tam no, zaujímavé. Takže práve to, no. No a pauti. Ja mám môj vzory... Um, ťažko, ťažko povedať. No tak tí punkové, tí dinosauri, dinosaurie, nejaký sex pistols, Kennedys a... To ide za všetko. No, sa mi páčila aj tá americká punková scéna, aj Black Flag a podobné kapely. No, to je celkom zaujímavé, že si, si spomenul Amikov. To väčšinou akože buky bývajú ako ortodoxní ah, a... No. a mám rád aj... Aj Aj, aj potom... Ako pre vás to samozrejme už asi není panga, ale pre vä väčšinu ľudí aj tých neopankerov si mal potom? Že aj to sa ti ľúbilo? To som, to som mal problém akceptovať zo začiatku, keď vyšli takéto kapely, jak je iné kafé a takéto, mm -hmm. som mal s tým troška problémy, ako to aj akceptovať vôbec, akože... Tak ale to... Tuším som to dozaj, akože tak odsudzoval a tak, ale... Tak ono závisí, že či tam je tá podstata punková je tam len ten nový šat, akože zvukový a tá forma, ale že či sú tí ľudia punkáči, alebo no, či jasne, to iba nejaký pokus o zárobot. Ja preto, preto som sa na to pýtal, lebo jak spomenul tých Američanov, tak neopunk je v podstate tak, taký americký hybrid, by som povedal. Ale hej, a tak nie všetko. Preto ma to tak napadlo, že, že ako vlastne vnímaš e, túto scenu, lebo ako ani pre mňa to už není... Ten punk, ktorý bol Tomáš, a ja keď, keď niekto spomenie to pre vás, ja asi neviem, či to poznáte, alebo či to vôbec nejak registrujete, ale e, Dabstep, elektronický údobný štýl, ktorý z, tiež vznikol v, v Británii a stal sa populárnym, preniesli to do Ameriky a tam to takto vytočili a zrazu z toho vzniklo volačo, čo je úplne iné. Ja a teda oni si niečo zoberú, a potom to predajú. Tam je to inak ako veľmi podobné jak, jak s týmto punkom, že tí tí starí, ktorí mali radi ten originál britský zvuk, tak na to hovoria, že uh -huh. úplne, že to absolútne, že to ani ne, nemôžete tak označiť, že to je to. Áno, aj ja mám radšej ten klasický, ten anglický štýl toho pánku, ten uh -huh. ten americký, keby som to mal tak poviel, aj zvuk, aj všetko. Jasné. A presúvame sa tu úplne nakonec. Nie, nebude, nebude nič? <laughs> tak máme tu všetú eminenciu, ktorá nechce nič povedať. <laughs> To asi necháme tak. Spýtame sa spýtame sa publika na na otázky. Máte nejaké otázky publikum? Nejaké podpasovky. Nejaké podpasovky, no. Ne? <súdňujem> ja by som sa opýtal, ne, neviem, čo tu zaznelo už predtým, či tá otázka zaznela ale názor na súčasnú pangrokovú slovenskú stranu, že Také najlepšie kapele, ktoré sú, alebo nejaké akcie, Sú, podľa dobré. mňa, podľa mňa, teraz je ako, je kopec dobrých kapel na Slovensku punkových. Poveď aspoň tri. Aj v Trnave je jedna dobrá. <laughs> Populárne. <laughs> alebo aj dve teda. <laughs> Čiže môžeš povedať, to nebudeme, ja, keď tak to cenzurujeme. Ideš, ak ja poviem, ja som, to, to bola len <laughs> pomočka, tretia, aby to nebudala bola len pauza, ako aby, jako, tak Wilderness, samozrejme, to je momentálne, ako taká, by som povedal, jedna z najkapel na Slovensku. No, a ten kundotkom syndrom ešte bývalo, bývalo, no. ale bol som na nich devali sa devadesátom prvom alebo druhom, Naposledný. Zo zónová váhrali tu v To ja som bol na tom koncertu. A vieš povedať aj nejakú tretiu? Trnavsku? Nemusí byť Trnauska, lebo však pýtal a, sa na slovenskú scénu. Tých kapiel je dosť. Teraz napríklad sa mi páči aj skupina Box. To sú kamoši. A to je výborné. Je, ve, je, veľa, je veľa tých. No dobré, tých. Rečer, tak... Cháleni sú skôr rozstrieľaní aj nejakú, že čo si zaregistroval nejakú mladú, že fakt, že echt mladý pánkači tiež registruješ poľa mm, Tak na koncertoch, čo sa stretávame, to sú teraz one, teraz by sa nám nahnevali, neviem si spomenúť na názor, lebo tak to sú samé také názvy, dvo dvojslovné, trojslovné a... Fakt si neviem spomenúť na názov, ale je to dobrá skupina. Masová Onania ja, ste názor. chceli vedeť, je to Fajnová kapela, ale neviem názov. Sú, sú, sú z Východu a sú Fajnová kapela. Ale bohužiaľ... No a či, čím, čím táto kapela ti tak ako zarezonovala? Že si si povedal, že toto sú mali pánkači, ktorí sa malúbia. No, môbia. tak povedali, že sa im páči nekultúra, tak som si ich Tak si vypočul a bol som ako prekvapený. Že. A oni to povedali hm. na nejakom koncerte alebo? alebo né, tak komunikáciou, Facebookom a tak. Ako, Aj my sme my... hrali spolu. Martin. Aj si hrali? Mhm. No. Tak. Aj tých chápeli hrozne veľa dobrých. Mhm. Zvyknete často hráva takto s, s mladými punkovými kapelami? Áno, vždy, vždy tak väčina, máte nejakú, nejakú predkapelu mladých a taká príjemná no, ja životnosť, ja priemer ani, životnosť tej kapely. Ja to kapelichy. ani neberiem nejakú predkapelu, lebo on. aj my sme vlastne a On ja vždycky hodá všetky tí kapely do jedného vreca tam tí úspoľadatelia a to nikto ani nerieši, že kto je kto. Inak, ne, ak si to no, takto spomenul, tak ma napadlo, že, že hrali ste na nejakom koncerte alebo festivale, kde vyslovene ste boli že úplne mimo, mimo žáner a absolútne to hráli, vyšlo, hráli a strašne sa nám to ubilo. To bol nejaký metalový, metalový festival, to bol? V Bánocach Helpfest. Ja to áno, pošlo, na Help no. Áno, to bol taký niečo no robí. No. Áno, taký metal a tiež to bola beneficiá. Ja, to je benefičný, no. Každý rok, a ocenili a vás si záci, super, to je úplne super akcia. No. Aj pogovali? Všetko, všetko bolo. Všetko bolo. Všetko <laughs> Inak ja som myslel, ak si začal, že povieš, že to bola nejaká, ja neviem, nejak, nejaký, nejaký popový festival a že vás tam nejak... Ale <laughs> ja, by som to, ja by som to, ja by som to, nemiešal, že nie, nie že tak, samozrejme je to rozdiel metal, punk alebo tak, ale už aj tie metalové kapely sú Jak by som povedal, s názorom. alebo tak, že... aj Dokonca aj rokové kapely už majú nejaký názor alebo niečo také, ale... Ja si... Sú kapely, ja neviem, jak, jak Bon Jovi, že to je také jalové, že tam nič není. Že, ale no. <laughs> <laughs> <laughs> že, že je to len kvalitná hudba proste, mm. ale že... A že to môže chytiť, za, ja je to taká za srdce to Monavka. môže chytiť. No, no vonavka, že to chytí, akože za srdce to môže chytiť, alebo tak, ale... Že mi to tam chýba. No, a vieš, možno tí metalisti ten názor mali celý čas, len to, jak používajú všetky tie škriatkovské vokály a všetko možné, tak možno si nevedel, že tam ten názor je, vieš. Počkaj, povieme Ivana, Ivan, k tomu niečo no, povie. ja som chcel povedať, že som ospovinul aj pangulúfes, pretože to je taký multižánrový festival. Áno, týka, áno, áno, áno, Je tam punk, rock, folk, všetko možné a tým ľuďom to nevadí. Takže áno. ja myslím, že dneska by ste už nemali vývojaké také... Jasné Len, rozdielili. čo vidí, že toto existuje dobrá hudba a zlá hudba. Vieš, len tu išlo skôr o to, že volá čo, čo bolo vyslovene, že no, povedal, že metalový. Takový. Lebo keď máš multižánrový, tak jasne, tam každý čaká, že môže to tam byť hoci to, to je multižánrový ale len z toho dôvodu, že tam sa zúčastňujú vlastne alehovecké kapely alebo z toho regiónu, Leopoldovu, Lovec a okolí. Bez ohľadu na A hm. nepotrebujú tam mať headliner a nepotrebujú tam mať veľkú, lenže ale... tieto miestne kapely majú možnosť si tam zahrať na dobrom aparáte, dobrom stage. A napríklad... To som chcel povedať, a že tam, tam sa to celkom aj hodí, aj tá nekultúra, pretože prídu tam tí jej a tí miestní, ale zároveň prídu aj na tie ostatné skupiny podere. A kedy býva tento festival? Teraz už to posunuli v september oktober, október, ale vlaky to bývalo v auguste. Aj tento rok to bude v auguste, ale nie ja mám presne kedy. Ký... Zatiaľ, zatiaľ není stanovený úplne presne dene. Je to už to. to už máme, v máme aj v kalendári. Máme to, ale... <súr> aj budete tam. <súr> Myško do <súr> ja to s <súr> mestom v Lovec. Myslím, že to v auguste, To bude už 3. alebo 4. ročník. Neviem, čo to ani 1. august. ešte jednu zaujímavosť by som k tomuto povedal, že nás aj volajú. Na také akcie, ale nejdeme tam napríklad, že uh -huh. Doma Dunic, náhody Doma Dunic nahody sme mali ísť. Prečo rádiť. To, na to možno kvôli tomu, že vedeli, že Dychovka, vieš? Ja, že... ja, ja. ja som im to potrebujem. Ja som to asi zatajil aj mojim spoluračom, lebo ja, to som, to sa... ja no. som sa... Bál som sa. Takto verejne teraz si to na nich hodil. On sa... Ale on sa bál. Nie Oni sme povedali, že pove. Ale on sa bál. To ja oni, akcie, oni počuli ja. pesničku Punkovej z maduníc, áno, cibule z maduric. Áno, že ty cecky vlastne rastú z tej cibule, z tých maduníc, lebo tam sú tie jaslavské bounice, aj to sa tam spomína, to z toho, z toho, z toho raší, no. ja, a jadrová, jadrová elektra, a Oni to ne? asi tam počuli, niekedy na počuli tom úvade, alebo no. kde, takže... Volak kto dostal, že dobrý nápad asi, že zavolajme nekultúru do domadúniť. A to je taká ľudová tematika, vieš, svojím spôsobom, vieš, to ako takéto témy sú aj v tej dychovke, len je to tam troška zamaskované. No, však je... ono, ja sa to snažím zamaskovať, nie. ja sa snažím aj vyhnúť, lebo, lebo dosť ľudom to pripomína, akože ľudovkové motívy, aj to tam máme, ale akože... Tak mohli by ste spraviť, víš, ľudovko, ľudovkovú verziu. No tak my tam máme... Ono je to toho z nechvielých vecí ľudovka, ale jako osobne to moc nemusím, to. ale mi to tak za spriľudze ide tak sa aj nebudem nad tým zamýšľať, že teraz budem nenávidieť ľudovku. Tak vidíš, možno máš v sebe skryt, skrytý ľudovkársky talent no, a nejak no. sa cez ten punk razí von. Tak už... starne, To prečo? C, nie, stárne právne, <laughs> že... Keď si bol mladý, nie? Zase. Si sa nadrbal a spíval si na Kráľovej holi, <rý> S kamarátmi, ne? To si nerobil? Nerobil tieto veci. <rý> my, my sme spievali akurát aj ak slovenské mamičky, Á, Áno, slovenské mamičky. A však to je folklor. No neviem, ja som sa nadrbal a som ani spievať nevládal. <rý> <rý> <rý> tak, <rý> tak, tak, tak ešte tesne predtým, keď keď ak rob, si nevládal. Ve, Robím veci poriadne, vieš. <rý> <to>? <rý> <rý> Máte ešte nejaké otázky? Ono no, to páči ja No, pár. povedz. Mám by napríklad zaujímalo, že e, ako vznikajú vaše pesničky a že pri akej príležitosti treba píšeš texty a, alebo keď táto napadne hoci, kedy, alebo ako texty, to... Texty, ako som hovoril, že to sú také... Ono to tak začína šeliekými citoslovcami a tými emocionálnymi pasvukmi a do toho mi začnú skákať nejaké slova. <glie> Môže to znečudné, čudné, ale... No, á, vlastne aj tá... Taká násrámosť, že niečo čo ma napadne, alebo tak, že čo by som chcel. Ale, ale väčšinou to tak ja vždycky zaobalím a schovám, alebo tak, že nebudem... Tam onej. A ta ako... vy... Nemôžete byť iba iba A mu... Zaobalí to doslov. To... Také slova potrebujú ľudia tak. Bu, sa to rímovalo. Občiaľ. Spievať sa tu dá. No prečo? Načo? To netreba. <rý> to je úplne autentické. Nezobalé. napríklad, ja si myslím, že my oproti, čo, naše texty a tak, že oproti tým ostatným punkovým kapelám. Ja si myslím, že ty texty sú rovnaké, že ten punk je celkovo, jak je aj tá skinheadská hudba, že je tam pívo, futbal, toto. Tak aj punk má určité témy spoločenskej, ktoré má každá kapela, len každý to nejak inak poda. Že Čiže, lebo sú to ľudské témy. No? No, ľudské témy Ty a o láske. No všetky sú o lásky, Áno, to sme sa zhodli minule, že však ja spíham len o láske. Šírite pozitívnu energiu. Láske. Ešte voľa, kto máte otázky? Hm. Denis, nemáš otázku nahľadu? <laughs> Nech sa vy sa Momentálne nie. <laughs> dobre. No dobre, takže ešte máme jednu, jednu zložku, ale ešte predtým, než sa k nej dostanem, tak potrebujem portvíša, aby nám potvrdil teda, že všetko už tu zaznelo, e, všetky otázky sú vyčápané. Ja otázky si splnil, okay. Ďakujem veľmi pekne. Otár. Otár, áno. <laughs> Tak väčšinou, väčšinou tu není toľko ľudí a väčšinou sa skoro nikto nič nepýta a portvíš z času na čas má nejakú otázku, ale keď nemá, tak povieš, všetky otázky tu už zazneli. Tak ja som mu povedal, že, na, že ja už sa ho nebudem pýtať, či má nejakú otázku, ale že vždy mu poviem, že nech potvrdí, že teda všetko zaznelo a tým pádom to môžeme uzavrieť. Už nás samozrejme zostával len posledná vec a to je povedz, čo chceš, povedz, čo chceš. kedy kapela môže povedať, čo chce. Ja chcem poďakovať, že sme tu a že ste tu aj vy s nami, no, je to také pekné, tešíme sa, že si zahráme. No, Hej, asi tak isto, poďakovať aj za pozvanie, aj proste za ľuďom, ktorí prišli nás podporiť a no, že je to také super. A ja chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli a ešte chcem poďakovať aj mojim spoluhráčom. Lebo m, nemajú to so mnou ľahké. <gakovýznenil> <gakovýznen> ah, oni vedajú, o čom hovorím. Ja nerozvím. <sýk marvelous> aj že... Rozvím to. Ja abstinent proste. <gakovýznen> aj som abstinent, ale to ne, nie len kvôli tomu. Ako, ale... Ja som není taký typický frontman. No. Jako, není som zlý. No, to je komplikované. Ja to hovorím, že palko je taká predpríprava. Ja som Pálko, na deti. tak. <laughs> <laughs> predpríprava na deti. <laughs> <laughs> Takže vidíš, to na tom by si si mohol založiť biznis, ťa ľudia budú objednávať ako predprípravu na deti. Neviem, či to zvládajú, alebo či... <laughs> čo. Ja si myslím. Asi, pres... <laughs> Pre... Asi by sa prestali množiť. Tu dobre som v tom súvisel. Vy vidíte, on To by nebol dobrý nápad. Keď ste teda povedali, čo ste chceli. Toto som chcel. <rý> <rý> Možno povedali aj to nechceli. Sám sa čudním, čo som <rý> chcel povedať. <rý> tak ja vám teda odporúčam, aby ste to tu odpadili, lebo je tu celkom dosť ľudí a myslím si, že sa to tu celkom strhne. Mm, Idem sa vyšťat a môžeme ísť. <rý> Ešte ja by som vám rád poďakoval za to, že ste prijali pozvanie a došli k nám. A pre poslucháčov nekultúra. Ďakujem. Ďakujeme. Majste. Koľko Ďakujem prostého pozor na ako miesto sme boli čoraz sa toho chovalo že no sa začali a kto si idi zapáli a tu sa asi na druhom patrule. To je. No, to sa ukazuje. to super. to Je to super. Ďakujem, čo málo u vás, akože. A, tak ja som tu chvíľu, tak ja som nechcel môcť mudrovan, lebo ako četám, ale však pohod je dobré. Je dobré. Pálko, on sa tak hambí, no. Kto ho robí, pálko? Ja ho chodím. Tak ja viem. To nebolo, že sa hambí. to že... tak je opatrný konórič. Bolo to kapelá s novým známkou. Obeď sa že by mňa ani bola oputný, asi si si však, že je to bolo. Keď sa to takto dá do sa rozpráva. Ale... Je stále taká formálna náska ja. To ale, že, že, že keď ti niekto povedá tromi slovami alebo jednou vetou na nevieš, tak to je problém. Ty to fakt musíš vymýšľať za nimi, ja. že čo, akože chcel povedať. Čo, áno, ale ti potom povieš, aha. Ťažko sa to, ťažko sa to potom No ja som to myslel skôr tak, že bolo taký opatý, no boja, keď to poznáš, tak on ako super palek, ja si dávam strašné veci, ale je taký obrach. Dávaný košlom preštěnou, že ty gázuje celý víkend a tak. Well hey, a preštěnou ty slíže, dobre, dobré, tak pozoril som si pár hodiny a kvorej. A keby si myslí, víš čo, násliš, no že sa tu zaplňovali. Ale predtým, ne, sprechlo, prvé dve nejaké predkateli, 20 hodí tam bolo v celom tom očku, v celom tom hore, ale strašné málo. No, to bolo prázdne, potom na slíže, predstavo pršla našťastný, no aspoň no, odchádzali, že k koncu vlastne slíže. No, uh -huh, uh -huh. Dobre, že si mi dali, aby ja som nevedel, že toto je akože, tak samozrejme, že na osmu. Eku, medzi tretím ľudom sedmu budem v Kamenáči a od sedmej pôjdem len na osmu. Vlastne Už tam čo sú, ešte kapelí? Grexa je tam ze svojej kapelu, to by možno... Grexa kúkol, alebo bola kedy čo bol? Nemýkal. A Adam Medz, ukáže nám ten taký superstarista. A to je, to je celá hudba z Marsu. Už nám hmm. to, to celú dohromady 6. takže... Ale kamená, že OK. Ja som myslel, že sa aj vykúpem tam, ja som len kvôli tému, fakt že takže Sofiu tam budem. Počkaj, ale to, to aj bolo spojené s tým kúpalistom? Uh, duchlo, are areál bol akože mimo toho, ale ja reku, idem tam reku, bodem tam, a zároveň sa okúpem bodem na dve hodinky do oného, do kameráča, na kúpko a potom pôjdem na festiach. To bol taký plán a potom kúkám reku, celý jún, tri týždne úplne horúčavy v pohode a teraz na víkend akurát sa okladilo. Som kúkal predpoveď, ani, ešte v úterách som mal zbalený ešte včera večer, ale ešte, ešte som kúkal na predpoveď, reku, ani neberiem. Lávky no, ale, ale, ale, no, no. no. ale tak by sa taká večera. Ale, ale tak nebude. A baby, som sa vyčvachkal dosť. No ja no, som tam ani lebo čo ja vím, na tam... Jango, oli Sofík tiež, poľkôc by som tam ani nejšiel asi. že toto ma tak jako, že tež zaujalo, už som to mal v merku mesác, alebo aj vác. Keď som to našel na... Janko Sivak mi sice dal, čo no, tu máme, ne medite len? Trochu na vzduch. Čo oni za pokud dojdú, ne? Áno, čo oni si nezapali, no. nezapalili, nikto nejšiel na vzduch. No. Ja osmyšľam, ona... Já, už rozmýšľam, že Ja už tu malo, dočka, re? možno Pozpára, si sedem dva, na sedačku. No, ale... ...a... ...bude... ...kôjte na rodiť? Však chod vycikať. Pávo tu není dneska? Lebo mám, mám odkaz od chámoša, že pozdravíte. Nie je tu, nie je Je čo? Nie je to. A tu náci mal nejaké akce... Ja, to je Tomáci. super, že takto tu, ne? Že to je ja to prestop, je to, to, to vongrie, vongrie. je. No, a, ja to je, stále to Ja som, že že že dojde toľko ľudí, alebo som si to tak, ako si, ako a uroblom na hlave, ako ten tam ide ten, už ak sa nie ako ten tam ide, ten tam ide, ako ten do ako ľudí. Mhm. Oni vlastne už jeden set majú zase, či nie? Nie, Ja ešte nie. Som nevedel, že zahrali, a potom zase, akože, diskusila potom zase. Takže, starom onom. Takže, teraz vlastne budú hrad a vlát, už, už diskusia skončila. Ja skončila. Áha. Áha, áha. Páňo, víš, čo som sa chcel opýtať. Predrokom, tu bola tá ona, relácia, nie, tá punková a tak. A, a video to nebude z toho vôbec? Alebo jak? No, no predávod. Na YouTube. Je? je? Nevím, ja som ešte nevidel práve, že? To, to, Keď sme to boli spolu vtedy minulý rok, to bolo u zdechnutej kočky 4 alebo 5. prvé tri boli na videu. To sa týka dokumentu, to je iba čo iné. Aha, to myslím. To je ešte o čo vedec. To to tu nikto není. Dobre. Dobre, čo my vás nebudeme OK. Ja, ja, ja si to nachystám. No. Čekaj, mi to posiel, za Dobre, nebiedem, mi to mohol poslal že ste to podľa Si sa na, na, na Ahojte, moje meno je Mišo a tento štvrtok si môžete z obývačky Rádia Bunker vypočuť rozhovor a živý koncert Kapelíne Kultúra. Vedečko <sík> Áno. je skoro to je isté lebo, lebo ja som bol... Áno. Uh, ja krabiť... ja to... Áno, Ono to je skoro to isté, len v tom na je ešte nejaká voľnávka, aby to tak nesmielal. Nespoň... Vedečko ono to je na To je na všetko to je na chrbticu, na kĺbík. Vedečko musíme na chlebík. Na chlebík. Na kolená je dobrý vyskoček. Sa hambím. Oteč sa chrbtom. To je vzdvorile. Budem spívať od hlavu, závinu, z hlava. Trošku to že, že Škoda, že nemá od ale neviem skáďal, že či z monitoru... Hej, hej, hej, škoda, že... Hej, čo... hej. Ale aj neviem, či a jemu nie. Ďakujem. Pohoda, ček. Netto, ďakujem, nevadí. Teraz, ako máme hrať? but do you see? So I more than that. A Tak. tak začneme, pesnička, neprispôsobivý punk, nechcem, nechcem, nechcem sa prispôsobovať. It's a prisposobive punk and we'll continue on. sen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 W slobode nie z systemy, pasci, kląstwa, sme na glorie. a nezaujímavá vlada i prezidenti. Všenku si sadni, po nekonečnom trápení, keď pípa zapení Konečne doma. Tak sa to volá, počkaj, odká. Konečne doma. vznikla v krčme Karpina. See up me for the coral doma. Tragická pieseň o ženskom pití alkoholu Mená zámerne vynechám. Rokel skr Skriňová alkoholička go Alkoholička s problémami, s jakými, aj s pro, to bola ženská, s mužskými problémami. Aj také máme. Tak Ale sú aj ženy, aj muži sú s so ženskými problémami. Bôvom rodina. naši jediný... Máža? Mais t'as Què ko sade až po uši, to je hrozné a s kamarátov už mu nikto nenaletí. vám ne, sa ja nie som svetý. si pivo priamo od zakladajúceho člena NCDC, Argus Young. Všetko to hore. A teraz je ako povinná jazda pre nás už dlhé roky. Obľúbená skupina našej kamará pesnička teda. Skupina samozrejme, skupina, ale obľúbená pesnička našej kamarátky Jany. Volá sa že Kanady. to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 Láska, daj si so mnou káblom a uvidíš nebesá. Čo? Otvor konečné oči Nedýcháš si celá modrá Ležíš v zápachu v moči Ja som láska, ja som láska Ja som ti to zľúbil Calma é só pai, calma só to to s mobilmi. ďakujeme, ďakujeme. Ja by som tam poprosil Rebeka, Rebeka pod nás točiť na mobil. Bude to zaujímavé. Všetkých nie na. Toto červené toto červený z magnež. To červené. a ono to začne natáčať. A nebudem ti vysvetľovať, či z ktorej čas ma máš, brat. Je to na tebe. Iba hlavu a nohy. O, gytaru a tak. A môžeš túto ísť medzi nás a tak, akože čipsa zebradlo. Také, že... Tí dve hlavy Marshall. Také akčné. Ja tam ja odštartujem. A dáme si pesničku Svet sa s nikým nemazná. Môžeš začať točiť. Úplne novú. Úplne brutálne novú. Môžeš brutálne točiť Svet sa s nikým nemazná. Po fabrikách na sny. Ideme k zlatému klincu. Klinec sa tomu hovorí. Zlatý klinec programu Pesnička recidia. Tá je zaujímavá tým, že prosím vás ten videoklip nezdieľajte nikto na Facebooku, lebo vás zakažu. Lebo vás zakážu najskôr na 3 dní, potom vás zakážu na týždeň a tak sa to stupňuje. Potom nepredáte nožiky. A... Sú tam, problém je, že sú tam ferové vajca. Na maličku chvíľku, ale ich vidieť. A On tam vlastne není vidieť vôbec, iba to jeho vajco. Ďakujeme mu za to, ďakujeme mu za to. Uh -huh. Úsek, cez deravé trenky. Tebe krát, poprosím troška bližšie to čípať, teda však. Posilovní celý diždeň, tak. No troška bližšie. No, ale hore a toč detajl na no, no do pičí. Recidiva. Oh! Škoda, to funguje. Ďakujeme, pokračujeme ďalej. Okay, okay. no to nie sú muškaty ani motile, nalákala ma na celkom iné. Na cecky pivné. Pánkové cecky, musel som si prevlafnúť akordy. škáty, plný mama mamáka, mama na celkom iné. Zanedbané peklo môjho tela, moja úvezne tuším, či by toto bolo treba. Poď sa s tobou zabávať, Tomáš tej cibule smadu níc, vstávam ho nadekou, Máš tý jasnouský pout so mnou do jasnouským pohóníc Ukázala mi cecky bankové Ukázala mi bankové cecky Ukázala mi cecky bankové Ukázala mi bankové kozy Kohat, povedala mi nemusíš musíš, váš brat ja som iba pokazený Vyfučalí Vyfučalí pán Kovececký. Dáme si ešte dve pesničky A všetkým vám ešte ďakujeme Ešte rád, že ste prišli A toľko Dobrých a milých tvári Milý kolektív, veľmi milý kolektív Milý kolektív Posledný náboj je Pesnička o minimalizme keď ti stačí k životu už iba jeden náboj. V život to životné tempo môžim si pri bote a naviac viac dní liest do sudky sa s rozviahou dám len trochu to životné tempo zpomalí civilizačne choroby a psačia povinnosť viem, že to nezastaví mám toho glas a preto zpomalí vyskôr ste mi všetci ja sa už nikam nebo náhra. Go tell me ah ah hoy Mi som posledný na boj. My my, všetci tam ja zaužíkam, my my. Ahoj. My som gigant nepomáham Uskoč shrni mi ah ah hoy Mi O minimalizme. Posledný náboj. A teraz ostáva, že čo nakoniec? O maximalizme. O maximalizme. O... Janošika s hákom. Či, jak sa to znam zpíva? To znam? Janošika s hákom. Aha, Janošika s hákom. Konský naviak sa volá tá pesnička. Konský naviják. Uh... Vzpomíná sa tam lófas, oh, oh, to je po maďarský. jak sa poví po anglický, kónský naviak. <laughs> Horses blinker, kónský naviak. A niečo s Janošikom ešte? Z Janošika zákon. Keď psaku niekto je všetci mu Takto tu chodí. To je umelec, to, to sú rímy. Áno, áno, áno. <súdňujú> Ne hodnaj na viák A ne vás všetkému, čo píšu klovina všetko z hodbu, aj s navijákom, všetko aj s a aj Janošinka s hákom, keď sa ku niekto kratne, všetci mutlie sklame. To piák na ľudí. Ďakujeme a posledná pesnička. rozlúčime sa s vami pesničkou Pankový fešák. A týmto by som chcel... Toto pesničkou... Uh, Sama tu pýtali, že či tá pesničky sú teda podľa skutočných udalostí, tak práve táto. Práve táto určite. Naživo ju moc hrávať nebudeme, ale teraz urobíme výnimku, lebo sa to akože hodí. Hey, hey, hey. <laughs> By to na parádu. Soplaký jedinec a trochu opilec. A vengárny balet nie je pre mňa vec. Nezúfaj, ja A budeš Bol zlučíme. Hrala vám skupina Nekultúra. Zabiť mi sedel. Ello pučino, čipo picho, e, Pán luboš e, Na baskitare. Na baskitare vám hral e, najchytrejší člen kapely e, Truhel Tomáš. A máš to tam. A ja som... Ja som, dovolím sa sám seba definovať jedným slovom. Ja som Paľko. Ďakujem vám. Áno, áno, nezúfaj a nebud vešiakom Áno, áno, daj sa na pán, budeš vešiakom Áno, áno Keď chceš byť jak ja Ďakujeme Máme ešte čas Ďakujeme, krásne Ešte dve, však to už boli Čaute, chlapi. Čo dáme? Jakú sporostotu. My sme zabudli, jak sa kocka kotula. ale spomeneme si. Takže, pesnička Zemegula. To by nás nemalo zničiť. Jo, a Ja ste, jak hovorí môj kamarát, našu, našu Zemegulu ohrozujú steroidy. Už to na nás letí. Tu točky z a akú to bele kočky padajú na naše vočky je to komédia. Výmyšli. Tak dáme ešte teda troška na pololudovú nôtu. Pesnička sa volá Výpisy s nami a je pre všetkých, čo už nie sú medzi nami. Aha. Tak skúsme si pri tejto pesničke tak pospomínať na našich priateľov, ktorí sú tu už neni. chuť života milovali, cítili na všetkých čo že nesú medzi nami potvihni a výpisy s nami na všetkých čo že nesú medzi nami potvihni a výpisy s nami na všetko, na čom skutočne záleží na dravy, na šťastie, aj na lásku na všetky jazry, na tele, na duši say? Na všetky šou, že súme trinami Pozdvíli sklo, oni pysi s nami. Ďakujem ešte, raz. Poďte na pivo, poďte. Môžeš to vypať.